gondol, csak alfában horkol, csak meleget termel azért, hogy egy perccel előtt költse ki a világ szörnyítójását. A központtól kapta, hogy maga alá rakja, érlelje szerényen, üldögéljen egy rémen, mindenki a saját maga cserényen. Már repedez a burka, és a durva lelkületi egy én kretét, ő és férfi egyes a úgy szakelőn lesz Majon mely jegyben? Csak ezt kérdezem, Én s fejem nem szílik drútom forogni. S bármi felvillan, Csak úgy távlatilag, Szemre vételezem azt, hogy az mi. Hüred éjszakról némi éjszaki fény, De belenyúlhat a russz mebbe Mancsa. És a germánság, ma már fényben ütény, Csak a telkevés házam akarja.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 Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elromtottem már, ha magyar szavazó. Jó reggelt kívánok! Ma 2019. május 28. a KED van. Öt perccel múlott reggel, 7 óra, mint mondottam, Vajon vala volt holnap nem lesz szény, élő lebonyolítású kejfei acsi, mert húdmezővásárhelyen. Leszek, ha eljutok odáig Ahogy jövő héten hétfőn és Pénteken sem lesz élő lebonyolításuk A Tehát lesz csütörtökön Pénteket, ezen a héten a jövő héten Pedig kedden szerdán csütörtökön Hozzátéve persze, hogy mindennap Kísérleti műsor, mindennap utolsó adás Aztán a jövő hét Csütörtöke után legközelebb Szeptemberben Vas, a tűz, Egészen borzasztó idő van, ahol él lakom, komot, ráadásul köd is van, nem nagyon lehet látni, mindenhol csigák vannak, százszázalékos páratartalom van, mindez 15 fokkal. Nem voltam még Indiában, vagy nem tudom, hogy a hol élt. Oh, Malajziában, nem tudom, ez az a, az a Filipov helyet mindig arra hivatkozik. Őled úgy fél leheg, oh, hogy ohogy elrohontottem már ha magyar szavazó. Időm eljön majd az a fényteli nap, Midőm népünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, Toritékbazát tíj bolyajinkkal... Automatikusan fölébredek, azzal nincsen probléma, aztán KV1, kávé KV2, kávé bár ez a honpola, de van volt KV2 is, kivételesen a Selkútnál, önök Selkút megjelentést hallottak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 061489099 és 06367161. Végül is lehet, hogy jövő héten péntek, amikor már nem lesz műsor, akkor is felébredek, és azt mondom, jó reggelt kívánok. 0614890999, és akkor Krista azt fogja mondani, de már nem vagy a rádióban, mire mondod, nem számít semmit sem. 063677161. Azt mondják, nem kell ellenség annak. A műsor 14 éven a nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Nagyon sokat vesztettek, akik tennem nem jöttek el a nagyon messzire jött emberre. Egészen elképesztő volt személy szerint uh, nekem átélni azt, hogy hány ember számol arról be, hogy a visorom által alkott képet a külvilágról, mert egyébként mással van elfoglalva. Hát, ezt ne tudják meg. Szóval... Jó reggelt! Jó reggelt! A Megyhódvező Lázárral is találkozik? Nem, a Lázár csütörtökön lesz a rádióval a Lázár az pest lesz. Nem? Aha, jó. Hát ha csütörtökön nem tudom telefonálni, akkor csak annyit adjon át a Lázár úrnak, hogy gratulálok a cikkéhez, mely szerint egy tárlencséjét az ellenzék eladja a hazáját. Meg gratulálok a szobrezkárával elvesztett helyrégőzött perhez is. Igen, olvastam reggel. Nagyon érdekes lenne, hogyha egyszer lenne egy bájétal, és azt megitatnánk a politikusokkal, és akkor azok egyébként, azt nem is mondanám, hogy teljesen őszintén, de azoktól a terhektől mentesen, amit a pártfegyelemról rájuk nyilvánulnának meg. Nagyon érdekes oh, lenne. Hát ez szerintem nem pártfegyelem, tehát valótlanságot állítani egy másik pártól csak azért, hogy baj lesz egy sajtóperc, amit elveszítünk és nektélyen kifizetünk, azt jó napot, ezzel a mentalitással hát Ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy Mindenhonnan, tehát az összes pártól Ellenkező tapasztalataim vannak De lehet, hogy ön jár jobban, aki azt hiszi, hogy ilyen nincs Nem, biztos, hogy van Tehát én nem azt mondom, hogy a többi párt ártatlan, De ennyire durván egy párt csinálja És annak a tagjai Nézze, hogyha azt tapasztalják Hogy a házőrző kutya így őrzi jól a népet A nyájat akkor egészen addig, amíg a kutya föl nem lázad, addig így bánnak a kutyával, aztán pedig, hogy fellázad a kutya, és mondjuk adott esetben harap, azt követően ke és aztán ez belőle polgárháború, vagy hirtelen valaki önkritikát gyakorol, leül a kutyával, és megbeszéli azt, hogy hát az elmúlt időben nem bánt vele szépen, és ezentúl más lesz, hát az még a jövő zenéje. Így van, köszönöm szépen! Én is köszönöm, én minden esetre az elkövetkezendő három hónapot a tasvonalon kívülről nézem, és valami az súlya, hogy olyan nagyon nem fogom azt figyelni, ami itt van, úgy fogok figyelni rá, mint a rádió hallgatóim most. Hallgatom Dési Jánost és Dobrev Klárát, Dési Jánost és Cseh Katalint, és bármelyikük mondatát be tudom fejezni. Ennyire nem lehet unalmas és kiszámítható a politikasz. Ennyire nem lehet unalmas és kiszámítható a politikasz. Ennyire hibászom, hogy egy a pek, azt szeretném megkérdezni, hogy a tacsvonalon kívülről tudja úgy nézni a meccset, hogy időnként ne ránduljon a lába? Hát, én, én, én nem tudok válaszolni, mert még nem vagyok a tacsvonalon kívül. Hát tavaly volt. Jó, hát júniusban és júliusban gyakorlatilag pár napot leszámítva külföldön leszek. Kicsi a valószínűsége annak, hogy folytában Magyarországgal törődjek. Valószínűleg, amikor nem a világot nézem, akkor olvasni fogok. Inkább, tehát akkor tudja megtenni, ha nem is nézi a meccset, és akkor nem mondul a... Nem fogom, de, de nem, hát érti, hát most érti... A, a, tehát, én én az... azt is megintem, hogy nem nézi a meccset, mert elege van belőle, tehát ez nem lehányás volt. Kíváncsi voltam, hogy ha látja egyébként a meccset, akkor az bírja-e úgy látni, hogy közben hogy közben nem mozduljon a lába, ne az legyen, hogy hogyha bennülnék a stúdióba, akkor van, e egy, van, van egy mindent megoldó szituáció, mi van akkor, ha az ember az egészet nem látja mecsnek? Szétesik a kép? Tehát amit itt belül mecsnek él meg, azt kívül nem éli meg mecsnek, nem találja a vonzónak, rámegy, megnézi, címoldalakat lát, nem nyitja meg, lerakja, kikapcsolja, előveszi a könyvet, olvas. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha, ha meg tudja azt tenni, hogy, hogy lát címlapokat, még ha nem is nyitja meg a cikket, de azért azok sugároznak valami történést, és, és ettől tudja magát számíteni ebbe a rekreációs időszakba, hogy ne azon, ne azon induljon el az agya, hogy akkor erre most kivel kéne beszélni, ha ott lennék, vagy, De én erre, vagy... Én erre már komáromban is képes vagyok, tehát én ezt a pszichiáteremmel megbeszéltem, hogy rá milyen hatással van, hogyha túllépen Budapest közigazgatási körzetét. Ez az én egyéni átkom, semmi közel nincs a Kejfejancsihoz, gyerekkorom óta hordozom. Valójában nem fóbia, nem valamiféle kényszeres cselekvés, amely az én jelen vonásaimnak a része, vagy a létezésemnek lerakni, fölvenni nem nagy kunst. csak közben elmegy az élet. Szercen és lobban, egy sötét kapuhajban. Jó reggelt. Jó reggelt. Tudna mondani, egy, egy pár címet, amit fog olvasni. Most például a Kruszowski Dénesnek olvasom a könyvét, és teljesen föl háborodva, mert a Bálint András azt mondta, hogy szörnyű címe van, amit nem lehet megjegyezni, és én azt mondtam, hogy nincs is rossz címe, de most ha megkérdezné, hogy mi a címe a kövnek, akkor nem tudnám megmondani. <gül> ah, pedig most hallottam, most hallottam pont egy recenziót, úgy nagyon visszhangozom, nem tudom miért, most megéljött a, hát a recenziót olvastam, akkor azt kér, most nekem sem a címe. Hát, nem fogom mondani. Valami, ami nem történt meg, vagy én nem tudom. Azt mondja, hogy azt mondja, mindjárt megmondom magának. Akik már nem leszünk sosem. az. az. igen. Na, és más? Hát um, belemarkolok majd az otthoni, meg a nem otthoni könyvekbe, és, és viszem őket magammal. Kortárs. Tessék? Kortács? Nem tudok erre válaszolni. Az igazság az, hogy az én életemben a tudatosság és a tudatlanság, vagy az öntudatlanság az olyan mértékben keveredik, hogy arra szavak nincsenek. Mm, jó, és ahogy az öregszem, az egyre az rosszabb, mert nem elég, hogy a tudatosság és ha nem tudatosság keveredik, de közben a feledékenység, az amnézia is úgy bekapcsolódik ebbe, és lesz az egészben egy olyan furcsa elegy, hogy magam sem tudom eldönteni, hogy ez most az én életem, vagy egy filmet látok. Utóbbi egyébként ja, is mindig akkor... volt hajlandóságom. Mert az ember filmnek látja az életét, akkor azt el tudja magától távolítani. Tud róla úgy beszélni, mintha az nem is az ő élete lenne. Hát ezen igazán nincs mit, tehát eddig nem nyújtottam olyan teljesítményt, amiért érdemes lenne köszönni, de nagyon jó esik, köszönöm szépen. Nagyon, tehát az egészen hihetetlen volt a tegnapi nagyon messziről jött ember. Az, az valami olyan tökély volt beleértve a fő vendégekkel, a bakáccsal, akinek azért az ember kívánná, hogy valahogy térjen vissza az életbe, mert ez a takarítás ott a szimplában szerintem nem neki való. A Filippov, aki gyakorlatilag ugye azt állítja magáról, hogy ő egy milyen szemérmes, visszafogott ember, aztán egyszer csak riporter lesz belőle, kinyílik, mint a tubarózsa. És az emberek, akik egyébként nagyon kis kivételt leszámítva hajlandak válaszolni arra a kérdésre, amihez nekem egyébként semmi közöm nincs. Tehát tíz ember, ugye arról beszélgettünk, hogy ki, kire szabazott, és miért, és ez hogy alakult az életében, és ha meg volt szólítva tíz ember, akkor abból hét minimum válaszolt, és aztán feltáró vallomást tett, tehát válaszolt mások kérdéseire, és így telt az idő fél 8-tól egészen fél tízig. Akkor aztán az ember hírte elfáradt, és azt mondta, hogy köszönjük szépen. Legközelebb talán majd valamikor októberben, nem holnap. 061-4890-999 és 06-3677-1161, kettő perccel 418 után. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Csak egy személyes élmény a kettővel ezelőtti telefonáló kérdésére, hogy mennyire lehet távol helyezkedni, vagy ez hogy az zajlik az életben. Volt akarom körbehajózni, vitorlázni a földet, és úgy indultunk el, hogy hú, de jó lesz majd hazaérni, és, és akkor majd mi minden lesz itthon. Aztán időközben elérkeztek hozzánk alkalmanként napi lapok, ahol elolvastuk a hazai történéseket, ez még az internet előtti időszakban volt, és egyre kevésbé lehet kedvünk hazaérkezni. Itt a föld felénél túl értünk, amikor visszafelé indultunk, és egyre kevésbé volt, Motiváló. Aztán persze azért csak csak hazajöttünk, és azt kell mondjam, hogy azért azok a fajta élmények, olyan típusú élmények, amikről ön a tegnapi nap kapcsán beszél, ezek azért visszahoztak, és, és egyébként itt tartottak a mai napig Magyarországon. Amikor nem hajózik, akkor így foglalkozik. Polgári hétköznapok foglalkozik. Ez jó válasz, mondtok szépen. Mivel foglalkozik, amikor nem hajózik? Polgári hétköznapok. Eszola szóval ennél konkrétabban, szóval hogy hívják? Van nevem. Tízet találtam, tíz szivát. Az életemben eddig nem hívásztam. Én előttemnél, most sem ennél, A meghalok. Hát angyalok. És látvány! Hát az előző telefon azért is volt fantasztikus, és látják, hogy én milyen megértő vagyok, mert valaki tőlem megkérdezte, hogy én ezt hogy bírom ki, és ezt a kérdés az illető teljesen magára vette. És mint egy válaszolt, ha tetszik, akkor helyettem, amit általában nem szoktam jól tűrni. De ma, 2019. május 28-án, nagyjából 5 nappal az időszakos zárás előtt, nehéz lenne ilyennel kihozni a sodromból. Sohasem reggelt kívánok. Az elmondható, hogy mely országokat keresi fel a nyáron? Nem, mert nem, vagy nem szeretném meghallgatni a Facebookon, vagy bárkitől, hogy én mennyi pénzt fogok elégetni egy totál érdektelen Ferencvárosi parkolás, judásaként megint <há> nem Szó nem lehet róla. És mindez következménye annak, amit megtapasztaltam az életemben. Nyilvánvaló, hogyha hazajövök, és majd misort fogok vezetni, akkor nem fogom tudni megállni, hogy elmeséljem, hogy hol milyen élményért, de szándékosan most nem teremtek olyan szituációt, mint ami tegnap ért. Tegnap egy hozzá relatíve közel álló ember megmutatott nekem egy szatyor tartalmát, amiben rohadt cseresznyék voltak, ő két szatyor cseresznyét kapott tőlem, és azt az egy szatyor cseresznyét azért fényképezte le, hogy ez volt az, amit én adtam neki, és olyan szándékosságot feltételezett rólam, hogy én azóta se tudom túltenni magamat ezen. Tegnap utaltam a rádiónak azt a pénzt, amivel tartozom neki, és akkor se gondoltam arra, hogy nekem annyi pénzt kell utálnom a rádiónak, mint amennyivel tartozom. Így aztán átgondolhatják, hogy többet vagy kevesebbet utaltam. Nem tudok eléggé hálást lenni ennek a rádiónak, amely egy olyan rádióműsornak ad helyet, amelynek a hallgatói tegnap arról számoltak be, hogy ennek a műsornak a révén alkotnak egy sor dologról képet. Hát figyeljenek! Ráadásul ott vannak velem szemben, nem úgy, mint a névtelen Facebook csoport, amely szintén általam alkott véleményt a világról, csak éppen állandóan hadakozik velem, mert ödipusz konflikt, komplexus helyett fialakomplexusuk van. Szegények nyára teljesen téma nélkül maradnak, lefogynak sovánkodni. Darvas úr majd újját fogja szokni unalmában. Tarvas úr, Tarvas úr. Mm, jaj, nem könnyű a kefejöttyi hallgatójának lenni. Nem jövő. Múlít az idő az emberről. Benne van elég, ha muhá lett! Üdök az életünk, az oroszul lehet! Lapszolgák! Lapszolgájátok! Szegény Vámosul is maha jaja utoljára az első mont, és aztán utána még sopánkodhat egy kicsit, aztán szegény nyárra szintén. Ez az ezredvény, túl vagyok, mindenre műhet még, mintha a csak az volna. Kijüt elődök a pokolba, Kőkorszak ez itt nem a jövő. Múlik az idő az ember öröm, bennem a remény, amúvárem. Örül az élet, mint az orosz rövet. Rapszolgál, rapszolgál, meg Minden esetre csak Katalin, amilyen szimpatikus volt a győzelem pillanatában, most már úgy beszél, mint egy tapasztalt politikus, és a kettő között alig telt el 24 óra. Lehet, hogyha holnap lennének a választások, már nem is a momentumra szavaznék. Higgyék el, annál kevés megrázó pillanat volt, mint amikor az ember mennyekbe emelte Varjú Bangónét, majd másnap a filmfelvételek kapcsán önkritikát gyakorolt. Mind a két napon őszinte volt, és közben nagyon nehéz volt összeegyeztetni a kettőt. Szó jó értelmében, ha valaki egy csapat drukkere, Újpest vagy Fradi, attól, mert rosszul játszik, attól nem hagyja el őket, de Bangóné... Varjú e tekintetben nem a Fradi. Rap szolgál, rap rap szolgál, meg ne álljatok, szolgál, Illetőleg rap azt kellett szolgál, megélnem, hogy nekem ők ketten nem a Fradi, miközben sokaknak, másoknak azok. Minden ez a videó elintézte, hogy most már kancellária sincsen az osztrákoknak. Jó reggelt! Jó reggelt, Horráci! Tehát először is a tegnap este tényleg fantasztikus volt, és nagyon sajnálja mindenki, hogy nem jár el ezekre az estékre, mert nagy élmények tényleg ezek a két órák. Úgy telik el, mintha fél óra lenne. Nagyon, szóltásosan is A másik, amit akarok, a Momentum-a kapcsolatban, hogy én is három nélkül titko, hallgattam a csekkal és ahogy nyilatkozik, hogy mi vagyunk a harmadik, legnagyobb erő, hát ezt a hideg kutvosa van. Ezt a nőtől, szóval borzasztó. borzasztó, Egy dolgot azért nagyon halkan szeretnék mondani, miközben ö, tegnap szembesültem ennek a Zacskó Cseresznyének a borzalmas tartalmával, Találkoztam a lányommal és a lányom Pasiával, aztán találkoztam a Bandival, aki hazavitt bennünket a Kristával, és akkor a Krista ott volt nálam, mert hogy a lánya olimpiai felkészülőm van, mert hogy az ország egyik legokosabb gyereke, és akkor elviszik őt valaha a világ végére, ahol majd versenyezni fog azokkal, akikkel most együtt készül. Szóval... Ez mint kétezer, azért ezekben a napokban megélem azt, hogy az élet milyen szép, csak hát szokásom a szíven, ahol másik oldaláról beszélek, az árnyékosról. Én már megmaradok egy ilyen Woody ellen izé, klónnak. Ezeket a zászlókat ott is, ott is láttam az előbb, magasra fel. Ezek nem ma készültek, nagyon régi zászlók, kicsit szakadtak, de igazak. Ezek is jelzik, hogy újra, itthon vagyunk. 0614 egy Jövő, éten, ha kedden, ha minden igaz lesz, kedden is, de kedden már senki nem lesz a műsor hivatalos vendége, ahogy szerdan és csütörtökön sem. 4, 99, és 06367, 7,161. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok ott, Zsoltanyok. Megismerem a hangját! Köszönöm szépen! Múlt héten uh, ígérte egy Bétót interjút, és elfelejtettem, Nem hogy ígértem, a cikon... azt mondtam, hogy, a, hogy a, az az interjú, amit a Bétót csinált velem, az talán pénteken fog lemenni az Angyalföldi tévében, aztán vagy átveszi a többi oh, tévé, oh, vagy sem. De én semmilyen Bétót interjút nem ígértem. Olvastam tegnap az új helyét, és úgy sajnáltam ezt az egész MSP. Tehát néztem ezt a ruhatcseresznyét tegnap, és gondolkodtam a pasihoz való viszonyomon, és gondolkodtam azon, hogy most szombatól lesz ez a nagyszerű választmány, amely döntő, hogy kit küld ki az MSZP Brüsszelbe. És hát úgy elfordítanám a tekintetemet ettől az egésztől, amit látok. Meg attól is, amit nem látok. Mert attól nehéz elfordulni. Nulhat egy négy nyolc kilenc nulla a kilenc kilenc és nulla hét Fantasztikus élmény volt tegnap, a nagyon messziről jött ember. Revelatív azzal együtt, hogy nem volt benne sírás, és nem volt benne ordítozás, a szélsőségek nem voltak benne, de volt benne egy olyan csendesség és őszintesség, ami hát mint... Jó reggelt. Jó réged, kívánok! Két dolgot szeretek mondani. A Beethoven interjút azt tegnap este megismételték a TV-ben, a 13 tv -be. A Szanyi úrról pedig csak annyit, hogy a, a Szociknak a hajójára még vagy három vasmacskát ezzel a nyilatkozatával hozzátett, hogy Már Mármint ugye az új helyi? Nem, nem. A Szanyi úr, úr rakotta a, a. a Szociknak a hajójára három vasmacskát, hogy az egész párt elsőjegyen. De mikor? Hát ebből a nyilatkozatával, hogy most majd összeül a szoci tanács, és megválaszták azt, aki megy majd nem. Nem, kiderült, hogy nem. Ezt látja megint. Hát ugye az a baj, tudja, hogy, és én is ezügyben rosszul fogalmaztam tegnap, illetve nem rosszul fogalmaztam, nem voltam tisztában azzal, hogy van egy olyan szabály, ennek van egy neve, de most azt elő nem keresem, hogy egy olyan szituációban, mint amilyenben most vannak a szocialisták, tényleg egy bizonyos szervezetnek kell döntenie. Tehát nincs automatizmus. Tehát nem a szanyinak a krakélersége okozza ezt a szituációt, az egy másik kérdés, hogy a szanyi volt az első, aki ebben a szituációban ezt megpendítette. De maga az eljárás az nem a, az MSP töketlenségén múlik. Az egy másik kérdés, hogy egyébként az MSP számára egy előre leadott sorrend mennyire tekinthető fixtek Ezt majd szabaton tapasztalni fogjuk. Hát akkor ezek után hogy lehet bízni az MSZP politikájába, ígéreteiben. Még egyszer mondom, egyenit... azt, ezt a kettőt válaszolsz Ez egyébként mindenféleképpen így volt, csak nem kérdeztünk rá erre a szituációra. Ők még nem gondolták, hogy ez a szituáció bekövetkezik. Tehát ebben ők nem ludasak. Köszönöm a tájékoztatást, így most már Értem a de az, az egyébként, hogy hogy esnek egymásnak, beleértve, hogy tegnap az újhelyi eh, hogyan próbálja megmagyarázni azt a bizonyítványt eh, a dobrevékkel szemben, hogy ő kapújpénzt hogy vették át az ő programjukat, még akkor is, ha igaza van, tehát az a helyzet, hogy szegény új helyi, akiről én egyébként, ha összekaparnék itt minden le levelet akkor is csak nagyon nehezen tudnék rosszat mondani, de hát az a helyzet, hogy ha... Valaki a kampányfőnöke egy pártnak, amely így szerepel, az önmagában véve egy olyan kolonca nyakán, amivel hogyha a Dunában van, az lehúzza. De ez független a Szanyítól való viszonyában. De hát itt most mutogatni a dobrevre, vagy az, vagy az akárkire, vagy a Gyurcsájra, az teljesen fölösleges. Köszönöm köszönöm szépen! Ez a nincs mit tipikus esete. Amíg nem telefonálok, addig befuthat telefon. Semmit az ége jött a világen nem. Dobok el magamtól, ami hallgatótól jön. De már csak másodpercek vannak hátul. és most is kicsőnk. És meg mindig kicsőnk, és nem beszél föl senki. Hát küldök neki egy kérdőjelet, aztán akkor telefonálhatnak nyugodtan, bármilyen ügyben. 7 34 van, hát már túl vagyunk a 7.30-on. 061-489 099 és 06 3677-1161 Te azt hirt, hogy várja. küldtem egy kérdőjéret. 06148 és 06 36771161 Tényleg szóval megrendítő erejű volt a tegnap este. A Fábri Adrien szeretetével, ahogy hoz palacsintát, megidézve ezzel még a kalipszós Éveket, ha talál, akkor ismerkedtem meg vele. Jó legőtt. Ez itt egy dolog. A régi világból megmarad, még széphatsz mindent, ami elszépható. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Remek történeteket hallottam tegnap... Haló! Figyelj! Remek történeteket hallottam tegnap este. A, az én történetem, ugye tolnam egy évvel röpültem ide Budapeste is. A portása minden alkalommal beszakott számolni, hogy ő kire szavazott, és korábban mindig balra bal szavazott. most ez a. Figyeljen! Figyeljen, csak nem mondom azt, hogy sokáig. Aztán tud visszhangzik a telefon, és azért azzavart meg. A történet lényege, hogy rokkan nyugdíjas volt, és gyakorlatilag mindig balra bal szavazott. És most az történt, hogy tegnap előtt este közi volt, és hát közül, hogy a Fideszre szavazott. És mondom neki, Gyuri, hát, hát miért tetted? Miért tetted? Azt mondja, hogy hát a, a, a Fideszre szavazott, és kérdezem, hogy miért tetted. Hát tudod, kaptunk kétszer is elzsérdek utalmát. Jól mondom, rendben van Gyuri, de azt tőzs meg. Ebben igazadban, csak ne felejtsd hogy tudod, hogy tőled annak hogy benne a benne rokkal nyugdérben. Visszasem, hogy volt ilyen szituáció. Hú, azt mondja, erre nem is gondoltam. Azt de az pont, ilyen, ilyen De, alatt de alatt nem, az de valami. azt gondolja, hogy tegnap. Ön ott volt, vagy nem volt ott a napom? Igen, biztos. ott voltam, tehát, voltam. De jó, de a tegnapi nap is arról szólt, tehát hogy ilyeneken múlik. Tehát a Filipovnak a kérdései azok olyanok voltak tegnap, mint aki egyébként egy tanulmányhoz gyűjt adalékot, mert találkozik nagy számban olyan emberrel, akikkel egyébként nem találkozik, vagy valamilyen felmérés eredményeképpen találkozik. De tegnap én azt éltem meg nagyon sok Kejfej csival szemben, hogy én megengedő voltam ezen emberekkel szemben, különös tekintettel arra, hogy hirtelen magamat is közöttük találtam, és nem nagyon találtam volna egyébként indokot arra, hogyha velük szemben kritikát alkalmazok, akkor magammal szemben mérne ne alkalmazza kritikát, és az embernek az esendősége és a gyarlósága tegnap olyan mértékben jött szembe az emberrel, hogy az engem teljesen lenyűgözött. Hát igen, és én is éreztem, és ezért is mondom, ilyen adalékok vannak a tegnap történethez. De hát ez mutatja az esendőségünket. Okay. van, viszont. Viszont. Egy telefon még belefér. 0614890999 és nya Jó reggel. Jó Tegnap nagyon ott akartam lenni ezen a, a idei év az utolsó megbeszélésén hétfőn, de aztán annyira jó volt a Dunán horgászni, hogy egyszerűen nem tudtam ott hagyni. Úgyhogy elnézést kérek. Hát, magával tolt ki. Nem tudom, milyen volt a Dunán horgászni. Azt tudom, hogy a tegnapi nap egészen elképesztő volt, és ráadásul egy olyan este volt, amelyben kivételesen bármikor be lehetett kapcsolódni, mert hogy. Másodpercek alatt fel lehetett venni a fonalat. Jó reggelt! Elében tudtam Annyi baj. Van, aki egy nagyon messzire jött ember című műsorom, én azt még a Calipso rádióban találtam ki, tehát annak idestől több mint húsz éve. Ez egy egészen zseniális ötlet. Ezt egyébként csináltam az EHO TV-ben is emlékezetem szerint. A nagyon messzire jött ember az arról szól, még a mondataikat is visszamondják most már az ember, hogy van valaki, aki beszéli a magyar nyelvet, tájkozatlan, de nem hülye, de nem itt él. És különböző történeteket dolgoz fel, mert lakik egy szállodában, ott bekapcsolja a tévét, hallgatja a rádiót, olvassa az újságokat, és vannak olyan témák, amelyekről látja, hogy az az országot, ahol éppen van, nagyon foglalkoztatja, és akkor elkezd egy beszélgetést valakivel, de úgy, hogy közben számára egyáltalán nem evidens az, hogy amit a másik evidensnek gondol a számára, és az legyen a Kálmán György vagy Szilágyi György értelemben félszavakból nem érti meg magát a másikkal, mert azt a nyelvet nem beszéli, azt a belső nyelvet, azt a sorok közötti ízét, és gyakorlatilag a megértést teszi lehetővé, és tegnap egy ilyen este volt a hallgatóimmal ezt a műsort nagyon régóta Bakás Tiborral és a Filipov Gáborral készítem hármasban, az akvárium volt lokájában, ez ugye a, az Erzsébet téren van, és tegnap hihetetlen sokan voltak, és valójában semmi másról nem volt szó, mint hogy kikire kire szavazott, és ez egyébként beékelődött az élete történetében olyan, olyan mélységben, mint amilyen mélységben egyébként beengedte a másikat, Alapvetően én kérdeztem az embereket, de kérdezett a Bakács, kérdezett a Filippo, és egyébként az emberek egymást is kérdezhették. Ez egyébként általában így van, csak a történetek mindig mások. És annyiban volt nagyon messzire jött ember, hogy az ember olyan dolgokra kérdezett rá, amelyeknek egyébként semmi köze nem volt a választáshoz, hanem magához, az élettörténethez, az illetőhöz volt köze. Tehát pontosan úgy beszélgettem vele, mint hogy a rádióban is szoktam. Tehát ő beszélt valamit, mondott valamit, és még mielőtt elfelejtettem volna, rákérdeztem hogy akkor ez mit jelent. Tehát ha jól kérdeztem, akkor gyakorlatilag volt egy főútvonal, volt rajta 643 leágazó, de 644-szer visszajöttem, és folytathatta a történetét. Elmondtam, hogy szenzitív adat, hogy ki mire szavaz. Tehát, ha valaki nem akar válaszolni, akkor ne tegye, tíz emberből nagyjából hét válaszolt. Egy teljesen vegyes korosztály volt, ami teljesen lenyűgöző volt, amire szavak nincsenek. Tehát, hogy azzal szembesültem, mint amivel te, vagy a Navracsics szokott a repülőgépen, vagy bárhol máshol, hogy vannak emberek, csak másféleképpen, hogy vannak emberek, akikről a, akik a világról alkotott képüket 98%-ban már, ami a médiát illeti, azok a kefe nyerik ezt a képet, ami nem csak a felelősséget, az ember felelősségét ez ügyben alapozta meg, hanem maga a tény, hogy ilyen van, mint hogyha az embereknek a keze, a szeme vagy a füle lennék, miközben világ életemben ezt akartam elérni, de hogy ez ott szembe jön az emberrel 62 éves korában, amit egyébként kimondani sem lehet mi, hogy az ember 62 éves, a 62 éves ember az egy bácsi. Egy bácsi nem él nemi életet, egy bácsi nem megy el izébe, nagyon messziről jött ember, az az öregek otthonában fekszik és várja a halált. Tehát az egész számomra valami hihetetlen élmény volt, amivel épp úgy nem tudtam mit kezdeni, mint általában semmivel se, tehát én pontosan olyan vagyok, mint az óriás kígyó, megeszi a túlkot, aztán három hétig nem mozdul, mert csak emészti, mert egyébként mi a francnak kell megenni egy óriás kígyónak egy egész túlkot, ez a szerencsétlen óriás kígyó csak az egész túlkot tudja megenni, aztán három hétig meg szenvedhet attól, hogy ő megevett egy túlkot, amikor a negyede is elég lett volna, így vagyok én az élettel. Le fogom vinni a hangsúlyt, ne aggódja. És hát ez, ez tényleg valami egészen elementáris erővel hatott rám, különös tekintettel arra, hogy nagyjából egy hét múlva egy olyan három hónapos szabadságra megyek, amivel kapcsolatban politikusok jelezték, vagy politikus palánták tegnap, nem is egy, hogy mennyire irigyelnek, hogy én három hónapra kivehetem magamat ebből az egészből, hogy egyrészt megengedhetem magamnak, munkailag megengedhetem magamnak, anyagilag, hogy vagy képes vagyok rá, tehát mi az, hogy az első nem lesz itt kedden, vagy mi van, az első, mert nem sétált Turda Adriennel a birtokán. És hát nehéz szíved, de azért állok majd annak, ami a jövő héten kezdődik. Jó reggelt, János! Jó reggelt, édesem! Te ott voltál a, a Bálnában? Nem tudtam elmenni a Bálnában, nem. Azt akarom kérdezni, hogy egy olyan győzelem, mint ami vasárnap Magy van. Magyar Egyébként, de egyszerűen úgy alakultak a programok, hogy nem tudtam elmenni. De azt mondja meg, hogy egy olyan győzelem, tehát hogy van -e ennek egy ilyen másnapja, tehát mint az ember egy ilyen születésnapi buli után, vagy egy, vagy egy nem tudom mi után, egy kicsit másnaposan örülve az egésznek, egy banket után. Tehát nagyon nehezen tudom, tehát sose voltam ilyen szituációban. Látod, elmondom, hogy milyen a nagyon messzire jött ember másnapján, egészen fejbeverő, de e, nekem az egyik alapvető élményem az, amikor Pécset osztályrésze lehettem egy ö, jubileumi vagy születésnapi kispál és a bosz koncert másnapjának, amikor szétoztották a pénzt, amikor ott voltak másnaposan, és látni az egészet, vagy ugye ott van előttem a Karant, Karinti Ferencnek a Gang című ö, kisregénye, ami sose fogok elfelejteni, pedig hát baromi régen olvastam, ugye arról szól, hogy a bemutató után milyen a színészházban az élet, ahol a, a primadonna, a, a, a Íze, szenyes, íze, a lavor vízzel közlekedik a gangon, mert, mert egyébként nincs minden nap íze, bemutató. Hogy milyen a másnapja egy ilyen vasárnapnak? De... Szerintem most a igat értékelések a tehát azért nekünk is van mind gondolkodnunk. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy eredmény volt a vasárnapi vitatotatlan lehet, 5 évvel az öt az képest, mi is értett, nap a parlamentben az ellenzéki megszólókat Volt, aki már tényleg majdnem úgy beszélt, mint mi ezt tettük volna a választást. Tulajdonképpen azt kell látni, hogy a, a, a, az öt évvel ezelőtti Európa parlamenti választáshoz képest elösöttünk, nem keresett. És a tavalyi országgyűlési választási pozíciókat is megőriztük. Tehát, hogyha ez most országgyűlési parlamenti választást lett volna, akkor jó eséllyel, megint két lenne. Ez e, szerintem nagyon fontos uh, tapasztalat, de ugyanakkor a belpolitikában az ellenzék is adnak, ha ilyen mértékűek a rendeződés, az nyilvánvalóan egy okos, uh, nyugodt, higgadt mér, mérlegelést kíván, mert azért az önkormányzati választásokra való főkészülésben uh, igencsak fontos lehet. Az egy másik kérdés, hogy ebből milyen marakodás lesz az ellenzéki oldalon, akár egy, -egy párton, pártom belül, mert arra kíváncsian várok, hogy mondjuk. Hogyan fogják eldönteni, hogy Szanyi vagy új helyi menjünk ki összebe az egy helyre, ami, ami szerintem őket is nagyon meglepte, hogy csak egy helyük van. Ebből biztos marakodás lehet, tehát az ellenzéki pártok között is már majd elolvastam az so, újságban, hogy a ugye Momentum az értemszerűen az áprilisi megállapodás tervezethez képest, sokat több helyet akar magának a fővárosi közös listán mint amin idő áprilisban volt szó. Tehát azért az, hogy a DK 20%-ot az ott az a Momentum majdnem 18-at, az MSZP párbeszéd együtt nem csak 6%-ot, és hogy a Jobbik meg az NMP gyakorlatilag eltűntek a fővárosról, hát ez nyilván van egy egészen, hogy helyzetet jön. És a, ami a nemzetközi vonatkozásokat illeti? Hát én abban nem szaladnék előre, mert, mert uh, ki tudja még, hogy hogyan fog uh, kinézni a, az Európai Parlament. Mert ugye most, amiket tegnap láttunk, a bocsánat, tegnap előtt láttunk, vasárnap este számokat, azok a jelenlegi parlamenti struktúrát uh, fedik vele. Egyáltalán nem biztos, hogy ez így fog maradni. Tehát egyáltalán nem biztos, az, hogy az a törekvésem Makronnak, hogy egy önálló létre az Európai Parlamenten belül, uh, hogy az, az nem lesz sikeres. Tehát elképzelhető, hogy a néppárt nem akkor lesz, mint amekkorának most gondoljuk, lehet, hogy kisebb lesz, lehet, hogy fog kinézni, lehet, hogy új pártok is bejöhetnek a néppártba, de az is lehet, hogy bizonyos pártok kimennek a néppártba, hogy én, én nem akarok előre szorodni, és nem akarok jósolni, vannak dolgok, amiket lehet látni egyébként, tehát én én azért néztem, nem, a figyeltem a német választási eredményeket, hát az Eltűntél. Itt vagyok pedig, most valami? Hát, most visszajöttél. Tehát néztem a német választás eredményeket. Az, az, az miközben biztos, hogy a, a nagy koalíciót azt, azt nem díjazták különösebb a német választópolgár, tehát hogy a a, a Merkeléket és a, a, az szp t nem, nem nem igazán értékelték, a CSU-CDU CSU pártszövetség és az szp Nagykolicsóját azt, azt nagyon is megbüntették a választók, de közben az látszik, hogy ezek a szavazatok nem mentek át az ART-re, tehát az általános fődászlánra, hanem, hanem a zöldekhez vándoroltak. Tehát a politikailag aktív német választópolgárok azok, azok nem gondolták azt, hogy az hogy ART-t a kéne erősíteni. De hát ugye nagyon sok, nagyon, nagyon nagy az inaktivitás ott is. És nagyobb, mint nálunk, most azért azt látszik, hogy nálunk kifejezetten egy politikai aktivitás, hát az egyével parlamenti választás az óriási nagyvészérlet hozott, az európai parlamenti választások történetében és a magyar történetében, és a magyarországi történetében ez az új idei év is meghova eredményt húzott. Hát Szerintem sok kérdés van így nemzetprilis dimenzióban. Én egyáltalán nem gondolnám azt, hogy... hogy hogy ne lenne ebben az egészben mozgásterünk 13 fővel, mert az nem csak azt kérdez, hogy nekünk van 13 főnk, hanem nézzük el, hogy a, a lehetséges természetes szövetségeseink is ott vannak, elnézést két fővel, a csehektől a babeség hat fővel, a piszt, ennyire 24, -en, ha jól emlékszem. Tehát, hogy mik az egyébként a piszt Azt nem tudom, figyelted, hogy Angliában kikaptál a szavazatot. Igen. A Brexit párt. Tehát azért ez, ez a, ez a, a legszebb önjelent mondás szerintem, hogy, hogy egy olyan párt, ami gyakorlatilag a, a kirépést tűzte az és a, amely tervei és szándékai szerint most nem is kell volna részvenni a szavazáson, hiszen már le kell volna, hogy záruljon a kirépés a Nagy Miben fog a nyár? Nekem. Neked? Mikor kezdődik? Azt tervezem, hát ugye egyrésztről, ugye én most gyakorlatilag három hónapot kifogok hagyni tévében, rádióban, és szeptemberben térek vissza, hozzá hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Azért megéltem én azt, hogy Orosz Jóssi, miközben én távol voltam, hogyan gondolta megszüntetni azért reggeli rádióműsoromat a Budapest rádióban, mert ő úgy gondolta, hogy én elfáradtam, vagy hogy nekem is ezek a terveim, csak aztán kiderült, hogy mégse ilyen tervekkel rendelkezem, de. Most bátor szovjetpárt főtitkár vagyok, képes vagyok elmenni szabadságra, és abban bizony, hogy nem üs senki a székembe. De most olyasmiről beszélek, ami azért ilyen mértékben nem foglalkoztat, csak visszaemlékszem a múltra. Aztán visszatérek szeptemberben egy önkormányzati kampányra, ami ugye az én esetemben nagyon pikáns, mondván, hogy egy ellenzéki és három, Kormánypárti kerülettel van együttműködésem, beleértve, hogy ezek közül szeptemberben fogalmam sincs, csak az új lesz élő, mert úgy kötöttem meg őket, hogy ezek nyáron lejárjanak. Tehát, hogy ezeket újra kötik-e velem, vagy sem. De minden esetre a szándék az, hogy, hogy folytatom szeptemberben és októberben, hozzátéve, hogy novembertől én azt tervezem, hogy tartósan vagy átmenetileg kiszállok a politikából beleértve, hogy hát ugye novemberben már nagyon aktuális lesz az, hogy ennek a rádiónak a koncesziós szerződését az NMH meghosszabbítja, vagy sem, hiszen az első periódus a lejárt, és a hosszabbítás az nem automatikus, nagy reményeket fűzök hozzá, de ugye ez tipikusan az eset, amit még a honvétségnél tanult az ember, hogy az volt szabadságon, aki hazamen belőle, ez nagyjából novemberre ki kell, hogy derüljön, és én most így számolok vele, az is benne van, hogy a mostani távolságtartásom is, vagy távol, is annak szó, hogy nekem politika mérgezésem lett a szó fizikai értelmében. Tehát hallgatom a rádiókat, nézem a tévéket, be tudom fejezni a riportereknek és a riportalanyoknak a mondatait, és ilyen, ilyen teljesen bávatagon nézem. Tehát mint aki, múltkor talán mondtam neked, vagy nem tudom kinek a navracsisnak, hogy volt gyerekkoromban olyan, hogy volt a gyümölcs szó, és a sokszor kiejtettem, akkor elvesztette az értelmét. Nagyjából a politikára és mindadra a közéletre, amiről egyébként Beszélnek, így tekintek most, független attól, hogy az nagyon izgalmas lesz, hogy az a választási rendszer, amit a Fidesz az elmúlt időben rákényszerített, vagy megalkotott, megfelelő rész aláhuzandó, az vajon szeptemberben létrehozza-e azt az együttműködést a pártok közötti szándékosan nem összefogást mondok, amely nagyságukat tekintve, ha létrejön, akkor nagyobb lesz a Fidesznél, és hogy az egyébként beváltja hozzá fűzött reményeket, és ha beváltjak, utána milyen élet lesz. Na most az utána való élettel már nem biztos, hogy én olyan nagyon aktívan akarok foglalkozni, bár nagyon érdekes lesz. Azért az majd ott október közepén, amikor lesznek a választások, azért az abban a két hónapban... Nem, nem lesz kevés izgalmas, különös tekintettel arra, hogy nem lenne jó, hogyha kettős hatalom alakulna ki tartósan Magyarországon, és meg annyi hódmezővásárhely Esztergom, tudom, a kettő különböző, és más olyan padhelyzetek lennének, mint amiben egyébként jelen pillanatban a karácsony-gergei is szemben. Nem lenne jó, hogyha az ország ennek a fogságába kerülne. Megváltjuk, hogy mi lesz. Megváltjuk. Megváltjuk. Szerintem a mi politikai szövetségünk számára a tegnapi eredmények azok kiszérült reménykedőek. Hát reménykeltőek, de, de közben, a, ha a matematika lenne a politika, miközben az nem matematika, tisztában vagyok vele, akkor a matematikai része azért a tízes skálán való tízes nyugalmat nem teszi lehetővé. Ez lehetséges, de hát ugye, ahogy te magad is mondtad, a politika nem csak matematika. Tehát, hogyha most Csőt, abból az... ki, Most megnéztem tegnap székes félvállalatét, székes félvállalat egész valamit kapt kapott a majd majdnem ötvenet. Matematikai lehetséges az, ezek szerint, hogyha az összes ellenzéki párt összefog, és egyelőttet indít a enblás ellen, akkor legyőzi Csápakovics-enblást, és paraszon el. De, de az a helyzet közben, hogy, hogy a valóságban, és részben ez, ez is matematika, a Fidesz polgármestere, Csápakovics-enblás, jóval népszerűbb a városban, mint a Fidesz. Azaz Uh, nagyon kicsi az esély annak, hogy csak a kocsmás egy egyesült egy előtt. Az a kérdés, hogy a mögött előtt testületben többséget bevált. Jó, problemát... hát né nézzük ezt a székes fejvát. Nem mondhatod, hogy felkészületlen vagyok. Azt nem fogom megmondani neked, hogy honnan vagyok ilyen felkészült. Azon meglepődnél, de nem mondom meg. Ugye 49-83-as szerzett a Fidesz, 17-67-et a DK, 12-12-t a Momentum. 497 a Jobbik, 6,61-et az MSP 2,91-et pedig a mi hazánk. Hát, és a Jobbik mennyit A Jobbikra azt mondtam, hogy 4,97-et, nem, az, az, az sokon. Várjál, azt mondja, hogy 497 97 jó, Székesfehérvány megyei jogúváros. Ugye, a Székesfehérváron azért a választások üdvöznek közül, kompetenti választások, hogy egyszer szavazó polgármesterre, aztán a körzetetben előtre, aztán szavazó listára. És ugye, a, ezeknek a, a polgármester az nem képviselős, akinek képviselőt tapja. A körzeti képviselő nem képviselős, akinek képviselőt tapja. Itt is van egy, egy szavazat képvisel, a lényeg az, hogy, hogy hogy uh, egyáltalán nem biztos az, hogy, hogy a közetekben, és itt a közetekben és nagyon felesítik ki a jelölt, mennyire ismerik, mennyire szeretik, mennyire becsülik meg, uh, és, és, és itt sem feltétlenül az a legszépsz szempont, hogy, hogy, hogy milyen pár színeiben így uh, már egyekülterepős, és uh, nagyon, -nagyon uh, komolyan a személyes ismertségbe más vélemény a jelöltről. A azt nagyjából látszik, mondjuk, hogy a mostanában meg a választás, hogy milyen szavoltak jönnek ki. De azt tudom nekem mondani, hogy a, város, szavaz, hogy azt, hogy mondjam, hogy, hogy a lehetséges is, hogy, hogy, hogy mondjuk ne legyen a Fidesz-törbség beszélk közgyűlésben. Nagyon kicsi ennek az esélye, egyébként, hogy azok alapján akkor is, hogy ugyan tudna, ugyan tudna működni a város, hogy gondold el, tehát hogy mi mindenbe kéne, az LNP, hogy a Momentumnak, hogy a bic a MST-nek, a nak egyeztetnie. Tehát, hogy az életben nagyon nehéz, nagyon nehéz, vagy. Addig mehet a dolog, amíg egy embert állítanak egy másik emberrel szembe. Addig is mehet a dolog, amíg mondjuk nagyon nehéz van, egy listát. De látom, hogy milyen nehéz volt szállítani az MST párbeszéd listáját, hogy ez ott, hogy a szegény ávortban annak a harmadik helyre került hogy aztán beljesen hogy a második a számoknak, a szerepményeket De utána, amikor már ténylegesen működni kell, kormányozni kell. Tehát én mindig elmondom, hogy valójában a mi igazi erőnk az az, hogy a viták, amik egyébként létező viták, azok, azok egyébként mindig a háttérben, az előnökre és kifele, pedig parlament szavazásnál, egységesek vagyunk. Lehet vitatkozni azon, hogy kinek mi a véleménye, mondjuk az akadémiai intézeteknek a sorsáról jövő hiszen a hívek szerint nem sokára ilyen törvényeset is fog érkezni. De ennek a, a tartalmi észszerű módosítóindítványai, a benyújtásáról esetleg a háttérben folytatjuk le a vitákat. És amikor a vita eldőlt, akkor talán egységesek vagyunk. Hát, Jó, tényleg... én azt tudom neked mondani, hogy minden, amit mondasz, igaz egészen addig, amíg. Uh... A választók bölcsessége, vagy bölcsességtelensége megfelelő rész aláhuzandó okán egyszer csak nem fog megbillenni a Fidesz népszerűsége, és számos olyan a problémával fog szembenézni, nem pillanatok alatt, de idővel, mint amilyen problémával ma szembenéz az MSZP. Mondanám, hogy nem kívánom de neked, de, de, neked, de, de nem, ez nem de kívánságműsor. De de erről akkor beszéljünk minden esetre. Az a vasárnapi választásnak volt még egy tanulsága, hogy megint Megint azt kaptuk meg hétfőn, hogy a Fidesz által elhíjtett lebutított választópolgárok. Tehát, hogy ez megint micsoda arisztokratizmus. Mi, miért is nézik ennyi hívjének az embereket a, a, az ellenzéki, meg, ebben a kérdésben megszóló politikusok, honnan veszik a bátásságot, hogy ennyivel elnézik a választópolgárokat? Jó, ja, egy olyan emberrel vesz, ez aki ilyet egy... nem mondott, tehát nem, ezt hát, nem, hát, nem is Nem, nem mondhat, politikusok mondták ellenzéki bennünk, csak a képvites üzenetőinknek köszönhetően tudtunk győzni, és hogyha ez valós helyzet, a, ahogyan ők ítélik megint azt gondolom, hogy ez nem valós helyzet, de hogyha ők ezt valós helyzetnek élik meg, akkor miért nem ennek fel, alakítják a politikájukat. Tehát a tegnapi nap, a kudart, a tegnapinak a hatalmas kudarc, az nem megint azt hozta magával, hogy belátták van, hogy rosszul hát ennyi idő, az kevés hozzá, aztán, hogy mire jönnek rá, mire nem hetek vagy hát, hónapok legalább, alatt, tudni válaszolni, arra, hogy nem is láttam. Hát, De válaszol, most egy kicsit hátré fogok lépni, és messzebbről fogom nézni. Annyi, ezt az egész már tudok most foglalkozni. Én például Egerben vagyok a Music Hungary konferencián tegnap este még a parlamentül, és után késő este érkeztem, és volt egy Most elgondolkodtam a Stumps személyén, de most erről nem fogok részletesen beszélni. Mert is politizáltam ezt a. nagyon érdekes volt. Szerezd be azokat az idéket, amiket fel akarsz szerelni az a kerítésre, hogy, meg, meg, hogy onnantól kezdete is megismerj, hogy melyik a kaukázusi kecskében a fiú és a lány. <gül> az nem kaukázusi kecskében. Mindegy, kefír, mindegy. Okay, Látom, megragadta ez a részlet. Én nem láttam a filmet, jó lett? Én néz meg. Jó. Aztán döntsünk jó. kettőnkről, hogy valamikor összefutunk el, amikor éppen te is, és én is ugyanazon. Mikor utazol el? Én egyfolytában távol vagyok, de attól még valamilyen módon össze lehet futni. Jövő egy csütörtökig még vagyok. Jó. Csokan. Csukor... Köszönöm a viszont. Viszont első jól hallottak. 061 és 06 kormány augusztus elsőjén államosítaná a magyar tudományt. Annyira közel kerültem ez az egészhez, hogy az ember hátra akar lépni, mert innen közelről minden olyan torsz. 061 099 és 06 36 Mi vagyok a cselben? Ahogy árna a zúzó a gazdag szágukat de egy pillantás feléjük, ők sem mások mint ő meg én. amit keresek, az a szerelem de megtaláljuk nincs túl sokra remény. talán ártatlanok mi, talán büsz. Holnap nem lesz Kejfejancsi, Csütörtökön, Lázár János, Gyorgyevics, Benedek, Vinter Zsolt és Ugi Attila, akkor tehát teljesen tele van a nap, ahogy pénteken is a Filipov Navracsics, Karácsony, Bácskai összetételű csapattal veszem fel a küzdelmet a valóság ellen. Szombaton, vasárnap nincs Kejfejancsi, mint általában hétfőn sem lesz, kedden szerdán Csütörtökön pedig Semmilyen fix program, nincs könnyen lehetséges, hogy akkor a hosszú zenei verzióval kezdek én. magam csak 4-1-8 után jövök be. Azért kezelegem lenni ebből a hajnali kerésből is. Hova futsz, állj meg szeretett kuldusait, Egyetlen törzsel néz körül. Ne hova, állj meg szeretett kuldusait, hogy is említ mellettem. ennek az egész nagyon messz embernek azért is van jelentősége, mert ugye azért több mint tíz éve gondoljanak bele, és nem 10 éve, hanem 13 vagy, vagy tizennégy éve egyedül dolgozom közegtelenül, a szónak abban az értelmemében, hogy nincs aszisztencia, nincs csapat, nincsenek riporterek, Bemegyek egyedül, kimegyek egyedül, az egészet egyedül csinálom, és maga a közösségi élmény a nagyon messziről jött ember folyamán egy visszacsatolás révén az, az, az, mondok, az ember az egész életét kintölti a szabadban, és aztán egy rövid időre bemegy a, a bemegy egy épületbe, ahol önmagában abból adódóan, hogy egy épületben van, elkezd másféleképpen viselkedni, mert nincs hozzá szokva. Ez a tegnapi est egészen döbbenetes hatást gyakorolt Mármilyen témában telefonálhatnak, tehát nem kell, hogy befolyásolja Önöket a téma ismerete. Honnan tudjam, hogy mi foglalkoztatja Önöket ma a 2019. május 28-án, kedden 1 perccel negyed Hozzá téve, hogy megmondom Önöknek őszintén, hogy azért van bennem valami nagyon furcsa szomorúság is a tekintetben, hogy már a másodszor megtehetem azt, hogy megteszem, hogy elmenjek, három hónapra, mert ugye ott van bennem az, hogy a korábbiában ugye egyrészt azt gondoltam, hogy se anyagilag nem engedhetem meg magamnak, vagy elfoglalják a helyem, és az, hogy az ember ezt a félelmét képes legyőzni, ez egy ez egyszerre egy győztes hangulatot kelt, másfelől pedig azon gondolkodik, hogy nekem már ennyire, mint egy. Tehát nem igazán a magabiztosság jut róla saját magamról elsősabban az eszembe. Líderstérünk Ki hajtam e. engem béki hajtam engem béki hajtam engem béki hajtam engem béki írta, elfogyott a mondandó Bírom, hogy a HVG-ben meg máshol is állandóan vannak különböző pártokhoz tartozó, nagyon neves, de névtelen emberek. A vasárnap esti is után elég határozottan ébredt a Momentum hétfő reggel, az egyik meghatározó, de neve elhallgatását kéri politikusok, a hvg.hu-nak azt mondta, talán Gergely Zsófia lehet, hogy ő sokat írni szeretnék, érdemi és arányos képviseletet a polgármesteri jelölteknél és a képviselői helyekben is. Tegnap írtam Gyurcsány Ferencnek egy SMS-t, hogy a demokratikus koalíció az önkormányzati választásokon a mostani megállapodás mélyen mértékben fogja tiszteletben tartani. Fülényes, az ellenzékben elfoglalt győzelmük után, ezután válaszolt Gyurcsány Ferenc, mint ez egy magánlevél volt, nem fogok mondani semmit sem, de az úgy látszik közel se ad olyan mértékben aggodalomra akotta, milyen választ adott Gyurcsány Ferenc, mint amilyen mértékben a Momentum magára talál, csak nehogy véletlenül ellenük forduljak és elvegyem tőlük azt az erőt, amit korábban adtam nekik, bár ez nagyon nehéz lesz, tehát nehezebb lesz visszavenni tőlük, mint ahogy odaadtam nekik. Mindenki hihetetlenül képes arra, hogy nagy arca legyen. Hát hogy bírsz ilyen utolsó lenni? Most ezt vissza. 45 lett a civila pályán. Köszönöm a nézőknek a figyelmet. 8 óra 23 perc van, 06148 egy és 0636771161. Hirtel eltűntek, de ahogy előjöttek korában, ennek se tulajdonítenék nagyobb jelentőségét a kelleténél. Jó reggött! Jó reggat, fiam, úrlás, igen, Ugye említette tegnap, hogy valaki külföldre megy vagy utazik, akkor figyeljen. Én tavaly voltam Ausztráliában Hugoméknál, és ugye út most e, választások voltak, és úgy elgondolkodtam, hogy minden Magyarországon bevezetnék azt, ami Ausztráliába kötelező, mégpedig a kötelező elmenni szavazni. Tehát ott minden ember, aki nem megy, azt megbüntetik. Ez az egyik kérdés, ez az egyik, amiért az ember erre gondolkodott, a másik azon, hogy én a televízió nézéstől kivéges mint eseményt leszoktam, és újabban nézegettem a Youtube-on azoknak, Itt Itt azoknak a fiataloknak a tudósításait, akiket a sors vagy egyebek elvittek kül különböző helyekre, vagy Dél-Amerikába, vagy Amerikába, vagy Kínába, vagy Japánba, és azt nézem, hogy ez az új generáció teljesen másképpen gondolkodik, mint mi tehát. Ugye ezt generáció, nem tudom melyik, az X, az Y, vagy az Z generáció, valamelyik, ezek teljesen mások, mint ami mi vagyunk, amihez mi hozzászoktunk. Ugye te említetted, hogy nem tudod, hogy, hogy, hogy a lányod, hogyha kimegy arra helyre, ova, ami nem itt van, hogy mit fog csinálni, én azt mondjuk adjam, adjuk meg nekik ezt a lehetőséget, azt, hogy világot látnak, aztán vagy haza jönnek, vagy nem jönnek haza. Ha akarnék, se tudnék vele vitatkozni, ráadásul a lányom szabad, mint a madár. Az biztos, hogy nem én fogom visszanyesni a szárnyát, az biztos, hogy nem fogom kalitkába rakni, azt tuti. Több ezer barát a nézőtére. Ezzel a dallal szeretném köszönteni őket. Ez a régi dallal, amely szokott bennünket. és fárad. magam fajta tügbet mit kívánhat? Színpadon, ülök a közelben egy padon, úgy parancsolok magam. magamnak, még majd. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem volt, nem tudtam egyfajtában hallgatni a rádiot, nem tudom volt róla szó, de a tegnap az LPL-en DK a DK-sokat, a DK-sokat mondták, hogy nem kívánnak bele nyúlni a tárgyalásokban, az önkormányzati választásokon. Én ugyanezt, ezt, jó... én ugyanezt mondtam, az előbb azt mondtam, hogy mit csinál a momentum. Ja, elnézést, elnézést. nem baj. Mégis nem figyelni bármikor lehet. Én most elindítottam volna az egyes trekket, de az nem áll be. De. Amiben kezdeni akar valamit védje Emil azt, mikor már húsába vágott És majd szét és tévve Egy asszontalan nagy, buta este Kicsit együtt, de nagy magánban Csak azt a mágintus, egy szót keresne, Ami elmondja jól, hogy milyen lágyan száll A szemére a jó kis fájtyok Védd a bajtó, védi a szemed Védd a világ a látványától, sdertek ajtót Kedébe, a teretek iméltér, mert az ígylás dolgok sarokkal jönnek felé. Mondhatjuk, hogy csak az boldog, kinek elvéle óvja a személy. Valaki küldött egy e-mailt arról, hogy mennyi a az uniós képviselők fizetése. Innen is meg lehet közelíteni, de ez nem az én világom, úgyhogy ha nem beszél azt néven, én ezt most kitörlöm. Kistírű, lényegtelen olyan magyar Mágikus egy szó, elmagyarázni a szűrty ideben. Kéne tehát az a mágikus egy szó, ha sok millió már kocsékba ment. Hisz sok millióból áll már a Még többől állnak az ostoba álmok. ha maradna száz, az is túl sok és számtalan állnak. Csapdát állít már kilencven szó is. Nyolcvan, heventven, hatvan is sok. mint számtalanabb, színesbújók is tudulnak szét a kocsok. Régen... Mindig át énekelni együtt. Remélem, hogy ma is így lesz, hiszen minden tolok a szüksége. 06148 06. 9 099 9 egy Egyébként maga a címe a hvg nek amelyről a Momentumról írnak a szerintem zseniális. Ez a kialudta a szerénységét a Momentum, és lássuk be, azért a Momentum erre tényleg hajlamos hogy tőlük, amit adtunk nekik. Közben ugyan telnek múlnak az évek, de egyszer a Fidesz is lesz kicsi. Képek, amiket itt hagytál nekem, egy emlék már, mely még mindig él. A a vissza, vissza-visszatérnek. Ha véletlenül megtalálnak téged, néznek, és én már semmit nem értek. Hogy búcsúzóul miért mondtad nekem? Mielőtt végleg elmegyek. elnek az évek, és nem felejtünk. Ez nagyon jó! Egy szűrkefal, egy rádió, egy asztal, egy nagy trikó, ezt még tőled kaptam. Képek, én már semmit Üdvözlöm, itt most álltam meg a Ceubolti épületével szemmel, és úgy nézem, hogy a második oldóban elkészülnek a fazlókat. Ez is Magyarország. Ingen. Igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Itt pont a házig egy hogy Momentum, és ott a, a, a rögtön alatta van, hogy Jábor, köszönjük az ARS-gyűlt érdelem lesz értéképviselő hvg-nek a hpvgon.hu-ból galán, éppen azt olvasom. És? Csak ennyi, csak ez, csak ez ilyen megjegyzés volt a értelemről. Okay. szépen! Let me neked ez egy ilyen ingyen sztál, ami létrejött itt vasárnap? Hát nem, ez business <gül> as usual, tehát igen. Ilyen a kedved, mint a hangod? Igazából. Nem, nem teljesen rendben vagyok. Spanyolország örül, és ha örül, akkor minek örül, vagy ha szomorú, akkor miért szomorú? Hát Spanyolország nagyon nagy. Nem, nagy. Spanyolország nyilván felül, hát van egy, van egy igen erős, megerősödött szocialista párt, amely egy évvel ezelőtt még úgy nézett ki, mint, mint a szocialista pártok kinéztek. E, és most csak úgy tagad az erőtől, meg a biza, önbizalomtól. Tehát azért nyilvánvalóan van egy ellenzék, amelyik egy, egy jobboldali ellenzék, nagyon furcsa helyzet, mert korábban kétpárti váltógazdaság volt, szocialisták, néppárt, néppárt, szocialisták, és a dolog működött. Most a jobb oldal is széttört, a bal oldal már korábban ott megjelent ez a Podémot. Azok most nem a, szerepeltek a, jól. később. Nem szerepeltek jól, de még mindig kirácsináló helyzetben vannak, tehát a szocialistákkal összefogva valószínűleg ők lesznek egy ilyen jövendő kormánynak az egyik bázisa, de hát millió egyéb kis van, de még a jobb oldalra visszatérve, ez az, ami nagyon érdekes, és, és, és ez tényleg egy, egy érdekes játszma, hogy mi lett ebből, hogy a néppárt széttöredezett ki, két tört belőle a szélső jobb, hát nyugodtan nevezhetjük félfasisztáknak őket, a box, és megjelent egy, egy liberálisnak indult középpárt, a Ciudadanos, ami azonban roham léptekben elment jobb oldalra, abból a megfontolásból, hogy majd ő lesz a jobboldal vezető eleje a néppárt helyett. Na most ez azt jelenti, hogy három jobboldali párt van, ezek e, együttesen e, elég jó eredményt értek el, de külön-külön nem, viszont együttesen összefoghatnak. Tehát például az, az a helyzet áll elő, Andalúziában már ezt elővezették, hogy, hogy közösen kormányoznak, hát a Vox e, kicsit ilyen csendes társként kívülről. De most például Madridban e, úgy néz ki, hogy nem, nekik hármoknak többségük van, no, ha a... végül is a vagy a vagy az ahhoz köthető baloldalhoz tartozó hölgy lett az első, de, de hát nem tud, nem tud egy mandátum íjjára, nem tud. De most, ö, ha kivonjuk ezeket terem. az embereket Spanyolországul, amit végül is meg lehet tenni, akkor magas Spanyolország, ha a kérdés érthető, hogy van? Tehát már a 2019. máris 20 Spanyolország. vagy 28-án hogyan van Spanyolország? Spanyolország lényegében ugyanott áll, ahol a választások előtt. Ugyanazok a problémák kínozzák. De azt hiszem ez minden országgal így van. Itt van ez az egész katalán helyzet, ami egészen elképesztő, már úgy értem lélektanilag, társadalom lélektanilag. A volt katalán elnök pártja, ez a Puigdemon, aki, aki waterloo Dekkol mostanában, és akit most megválasztottak Európa Parlamenti képviselőnek, ez egy, ez egy elég komoly tüske lesz majd a spanyol kormányzat körme alatt, ennek a pártja kapta a legtöbb szavazatot Katalóniában. Most gondoljuk el, hogy van egy politikus, de ez nem csak őre állam az összes függetlenségpárti politikus, amelyik behűjítette a, a saját híveit, hogy itt meg lehet teremteni a függetlenséget. Csinált egy nagyon kétséges népszavazást, aminek nem, az volt a, nem csak az volt az egyik problémája, hogy nem felelt meg az alkotmánynak, hanem önmagában nem is volt demokratikus. Tehát létrehoztak egy szabályt, amit rajtuk kívül senki nem szavazott meg, és ennek a szabálynak alapján csináltak egy választást, kijelentették, hogy győztünk, majd kinyilvánították a függetlenséget, majd részint elmentek haza, részint elmentek külföldre, és nem csináltak semmit. Na most, mert tudták, hogy meg nincs, ez, nem behülyítve. lehet. Tehát a nép meg itt maradt behűjítve, na most ezeknek isteni ajándék, nem tudok jobb szót mondani, és, és ezt biztos, hogyha megha egy katalán, akkor fölhorkan, hogy a vezetőik jelentős része most éppen börtönben ül, mert ezáltal mindenki arról beszél, hogy börtönben vannak. Tehát ki kell hozni a, a politikai fogjukat. A másik pedig itt van ez a pucsdemon, aki ráadásul még börtönbe se Tehát nem elég, hogy, hogy, hogy is mondjam, csak rossz politikus volt, rosszul politizált, hanem hát még meg is futtam oda. És ennek ellenére elképesztő népszerűséget tud szerezni, mert, mert ez a nacionalizmus lényege, hogy, hogy mitoszokba ilyen mesékbe beleszeret, és akkor ezeken lovagol. Itt, itt most mindenki meg akarja menteni a, a szerencsétlen számüzötteket és a szerencsétlen börtönben élőket. Tényleg nem egy szerencsés dolog a politikai do problémákat bíróságon megoldani, de hát ha valaki egy látványosan megsérti a törvényt és az alkotmányt, annak valami következménye mindenképpen kell, hogy legyen. Nyilvánvalóan nem az, ami, ami most történik, ez, a, ez az egész per, ez... ez. Ez egy, mondom, ez egy ajándék a katalánoknak. Na most gondold el, hogy ez az, amivel nap, mint nap élni kell. Tehát hiába van... Én pontosan ezt akartam tőle kérdezni, aztán, hogyha nem akarsz ebbe az irányba elmenni, akkor nem menjünk, hogy nincs olyan pillanat, amikor van egy ilyen katartikus pillanat, mint egy választás, amikor vasárnap ilyen volt-e, vagy sem elmondott, vagy az volt, vagy sem. És aztán másnap kezdődik az egész előről, hogy én egy viszonylag hosszabb szünet előtt állok, hogy egy pillanatig sincs olyan, vagy nem volt olyan a te életedben, akár az életkorod változásából fakadóan, hogy ráuns. De volt, mindig volt, de azért alapjába véve mindig tudtam, hogy unom, nem unom, valamit valamikor tovább kell folytatni, csinálni kell, az persze változhat, tehát a, a forma változik, tehát az életre nem urál az ember. Jó, csak az a, pontosan az a kérdés, hogy ez egyébként az embernek milyen mértékben teszi ki az életét. Ugye te nálad is, nálam is másféleképpen a munka nagyon nagy mértékben kiteszi az életét, de aztán egyszerre csak megjelenik benne más, mint hogy egyébként korábban is ott volt, csak a hangsúlyok változnak, mert a család akkor is benne van, amikor az ember dolgozik, de van, amikor nagyobb helyet követel, van, amikor lelkesebb, van, amikor kevésbé lelkes periódusában van az ember, még egy olyan ember is, akinek egyébként ritkán vannak hangulatai, mert azért valamilyen hangulata mindenkinek van és azt kérdezem, hogy amikor például most szemléled a világot, akkor alapvetően ma például vagy tegnap, ha egyáltalán ezeket a napokat összekötő bármi, és akkor mi az, ami téged foglalkoztat? Hát azt kell mondjam, hogy akkor én, én egy kicsit konzervatív vagyok ebben az értelemben, ugyanaz, mint előtte. Nézd, bizonyos dolgok tovább viszik az embert még egy, egy hétig. Tehát mondok valamit, ez a Választási nap, ezzel az éjszakával, az egész fölpörgés, az, hogy reggel elmentem a konzulátusra, próbáltam interjút csinálni, elképesztő volt. Mesélj. és elnézést, ez... miről van? Hát, kim... hát ugye Barcelona azért ez az egy elég nagy magyar kolóniára tekintett, hogy Barcelona nyilván nem csak a város, nem tudom, hát több, több ezer, több tízezer lett. ez az, amit szerettem volna megtudni, oda mentem, mondtam, jó nap, először is leszavaztam, már egyébként az is érdekes volt, hogy hát én Brüsszelhez szoktam, ugye, hát Brüsszelben természetesen vannak pártmegfigyelők. Itt egyetlen pártmegfigyelő nem volt, két hölgy volt, akit a központ küldött ki, és, és ők, ők int intézték az ügyeket, és esik. Nem szóltam, figyelme. Ja, <gül> Na, nem, mert most itt valaki más beleszól. Vagy belső hang, vagy az nem én vagyok. Igen. Nem beszélgetek, nem beszélgetek. Én, én hangzom, egy, egy kukkat nem szóltam, én csupa fül vagyok, igen? Igen. Na minél utána odamentem, a... utána mondtam, hogy ezt egy hónapot kívánok, én vagyok a klubgádon tudósítója, szeretném, hogyha tájékoztatna arról, hogy, hogy hányan vannak a listán. Hát, hogy hányan fognak szavazni, Minden. és esetleg hányan szavaztak már. Na most, ez Brüsszelben magától érthetőden működött, és, és idén is működik. Tehát nyilván azért, mert vannak pártképviselők, és hogyha nem mondja meg, akkor megmondja a párt pártképviselő. Azt mondja a hölcs, hogy ő neki az az utasításra, hogy ő nem válaszolhat semmilyen kérdésre a központi megkérdésre. Kérdésről van szó, hát ez egy, ez egy közérdekű információ, nem azt mondta, hogy értékeljen bármit. Mondja meg, hogy a listán mi van. Nem. Hát, na most ez, ez tényleg annyira, és láthatóan zavarban is volt, de ki volt adva a parancsba, két. Aztán oda jött hozzám, ott egy úr, nem tudom ki volt az, is akkor segíthetek, és akkor elmondtam neki, és akkor mondta, hogy nincs listám, és akkor hogy ott van, és akkor csak vonogatta a vállát. Szóval ezek, ezek ö, olyan, olyan, olyan abszurd dolgok, de, de mutatnak egyfajta, fejlődés, szemléletet, ami, ami, ami tényleg legutoljáratán az NDK-ban éreztem ilyet, amikor még volt NDK, nem tudom, tudják-e még a hallgatók, hogy mi az az NDK és hol lakik Tehát a német demokratikus köztársaságban, ahol hát egy eléggé poroszos és eléggé hát tekinti uralmi és, és nem túl demokratikus rendszer működött. Ott voltak ezek a személyes reakciók, hogy hogy ö, teljesen abszurd válaszokat kellett adni, mert, mert, mert erre volt a parancs. Ö, aki adta, az is tudta, hogy hát mi csak egy hülyeség ez. De Jó, mondjuk vissza, emlékszem még a mondatod más. elejére, vagy a szöveg elejére, tehát hogy reggel elment, hogy arról volt, hogy eufória nem eufória, elmentél akkor a konzulátusra, é, Igen. van a konzulátus, tehát akkor meg volt, akkor megcsináltam a magyar részt, és akkor utána éjjel, nem tudom, négyig dolgoztam, mert, mert végignéztem az egész választási volt, néha bejelentkeztem, utána összeraktam, ahogy szoktam egy ilyen választási összefoglalót, tehát azt akarom mondani, hogy, hogy ez az, ami, ami egy normális választási éjszaka, vagy, vagy amikor van büsszebe, vagy volt büsszebe a csúcs találkozó, a csúcsért éjszaka, és ez úgy visszazökkent engem egy olyan ritmusba, amelyikben évtizedeket lehúztam. Aztán persze... Nyilván egy kicsit előjön az az elem, amit te is mondod, hogy, hogy az ember azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ezt, ezt most már csinálta a beleget, de... Mit, mit néztél hogy... tehát milyen forrásokból dolgozta? Ne, hát, a, a, hát ilyenkor a tévét nézi az ember, mert rátettem a számítógépemre, és ott néztem, mert hát tudnék ott, ott ott látod a grafikát, uh -huh. tehát, tehát nem egyszerűen beszélnem, most az a baj, hogy hát persze az esetek jelentős részében Duma van, tehát uh, hozzám hasonló bölcsek mondják el a véleményüket, ami nem, nem igazán izgalmas, de, de hát aztán jöttek az adatok, és, és azért itt meg kell hagyni, hogy itt azonnal a politikusok azonnal kiállnak, beszélnek, uh, elmondják a dolgokat, és hát ez egyfajtolok, Na, elég nagy. Elég, ez a spanyolok? Nagy. Jó, hát, jó azért, azért volt nagyon nagy a részvétel, mert, össze, mert egyrészt uh, helyhatósági választással összekötötték, uh -huh. és összekötötték néhány helyen 12 tartományban tartományi választással. Tehát, pénzügyi uh, okai mondjam, vannak elsősorban? Tehát, egy egyszerű? Nem, szerintem lehet, lehet. Egyébként azt kell mondjam, hogy, hogy a spanyolokat az EU választás kevésbé érdekelt. Tehát uh, nyilvánvalóan Fontosabb az, hogy, hogy Madridnak ki a polgármestere, vagy Barcelonának, mint az, hogy az EU-ban most egyel több vagy kevesebb ül a valamelyik pártból. Az egy más kérdés, ez Mennyire egy jó Jó, de akkor maradjunk annak, már itt, hogy hallogattalak téged ternap a Klubrádióban, és mondtad, hogy Madridot visszavette a jobboldal. Mennyi fog ebből látszani Madridon? Tehát én elmegyek Madridba és azt mondom, a nem jó ját, ez tényleg átvett a jobboldal. Mit lát ebből egy spanyol, egy, egy madridi? Mennyiben lesz más Madrid? Hát nézd, vannak, mondok egy példát, Madridnak a, a város központjába az autókat nem engedik be. Csak, ha hasonló megoldás van, mint, mint Londonban, csak nem ott kell fizetni. Hanem bizonyos, bizonyos a lehet csak bemenni. Na most én nem tudom, lehet, hogy viccet csinálják. A, a jobb oldalnak inkább itt inkább ilyen kulturális ö, hogy is mondjam, igen kulturális de most a kultúra alatt nem, nem egyszerűen a, a magas művészeteket értem hanem a hétköznapok kultúráját abban abba van más elképzelése mint, mint a valózat. nem tudni hogy ez a madridi vezetés most érdekes módon nem szocialista volt nem szocialista volt, és, hanem egy Hát magát több Madridnak nevező ö, alakulat, amelynek a élén egy, egy eléggé idős hölgy állt, aki egyébként most is a legtöbb szavazatot kapta, és ebből a Podemosból nőtt ki, de aztán a Podemos belvisztály, a Podemos ezek a valamikori indignálódó, tehát felháborodotak, vagy ott tüntettek, meg táboroztak az utcán hetekig abból kinőtt mozgalom, egy baloldali mozgalom, amely nagyon megerősödött van országban. de most úgy látszik már túl van a zenítjén és megy lefelé. E, valószínűleg a, a Madrid igazából ezt nem érzik, tehát mint minden normális országban ezt kell mondjam, mint minden normális országban a, a pártváltás az nem jelent egyes ember életében olyan akkora változást, mint, mint sajnos a mi régiónkban. Tehát azért az életnek van egy, egyfajta polgári alapja, egyfajta az intézményeknek vannak, az intézményeknek vannak, hogy is mondjam csak, önmozgásaik. Ismerem nagyjából a spanyol diplomáciát, a spanyol külügyi aparátust. Tehát azért, jó, persze, kulcsfontokon sztokon leszokták váltani a nagykövetet, hogyha kormányváltás van, kulcsposztokon, de van egy csomó profi hivatásos diplomata, aki természetesen marad, ahol volt, ugyanez áll az alsó posztokra és tehát nincs az a, az a mindenkit kisöprünk, az múltat végleg eltörölni szemlélet, mint nálunk, noha itt soha nem volt nagy koalizm, tehát azért ez, ez másképpen néz ki, mondom, Spanyolországban. Egy, egy euh, spanyol, és, és megint másképpen néz ki egyes régiókban. Ne feledje, a Spanyolország tényleg egy föderális ország. Tehát a, a tartományoknak elképesztően nagy az önmozgásuk, elképesztően nagy a, nagyok a jogaik. Ez egész katalán függetlenségi törekvéseket ezért szemlélem nagyon kritikusan, mert euh, sokfelé jártam a világba, de ekkora önállóságot. Euh, mint itt, nem tapasztaltam. Miközben ma ez az egész katalán helyzet, ugye már csak azért is abszurdá válik, mert, mert teljesen megszűntek a pártoknak a, a társadalmi ö, ö, jellegzetessége. Tehát ma valaki vagy párti, vagy nem függetenségpárti, a függetenségpártiakban az egy olyan ö, tarka társaság, hogy el nem tudod mondani, hogy ott vannak olyanok is, akik kifejezetten rendszer ellene, tehát nem egyszerűen a Spanyolországból akarnak kimenni, hanem, hanem nem akarnak kapitalizmust, meg nem akarnak Európai Uniót, aztán vannak Európai Pártok, aztán vannak, van egy, amerikos nagyon megerősödött a baloldali köztársaságért, amely ugye nevében is baloldaliak, és ezek valaha együttműködtek a spanyol, vagy, vagy nem katalán baloldallal, de ma már mindenki csak vagy katalán, vagy spanyol, és, és legfeljebb abba különböznek, hogy az egyik, hogy a függetlenséget milyen módszerekkel akarja elérni, milyen taktikai módszerekkel akarja elérni, a másik pedig, hogy a függet hát mondjuk a másik tábor ez azért nem áll, mert ott mögöttük ott van a spanyol, egész spanyol társadalom, a katalonian kívül spanyol társadalom, de ott is azért az a döntő, hogy hogyan akarják kezelni ezt a kérdést. Most ez nagyon egészségtelen. Ez, ez roppant egészségtelen. Tehát amikor ilyen egy témájúvá válik egy, egy társadalom, amikor, amikor minden elmosódik, amikor hirtelen mindenkiből csak vagy jó, vagy rossz. És mit lesz hazánkról? Hát szóval most nem a választási eredményeket akarom elemezni meg, mert, mert szerintem nem az a fontos Megmutattam a, azt a azt az összeállítást, amit a vidéki lapok választás előtti számáról készül, biztos láttad te is, ahol ugye tudom, 17, vagy nem tudom, hány újság ugyanazda. Na most azt kell mondjam, hogy nézték, és politikai hálásponttól függetlenül egyszer elkelekedett szemmel nézték, hogy hát ilyen nincs. Most nem, nem is azért, mert nyilván értető, persze minden, minden, minden lap a politikai irányultságnak megfelelően próbál egy választás előtt valamit hozni. Bár, bár itt, itt azért igyekeznek, itt még az újságjelői függetlenségnek van értéke és van értelme. De az, hogy, hogy valaki nem is titkoltan egy ilyen, ilyen uniformizált hülyeséget mutat, neki is értelme egyébként. Nyilván költséghatékony, vagy nem tudom. Vagy, vagy, vagy, vagy ennyire nem bíznak a, a helyi emberekbe, ezt nem tudom. Na most ezt kell mondani, hogy ez a lap, pusztán ez az egy tény, egy akkora különbséget mutat a mi globuszunk, a mi világunk, a magyar világ, és a, a nem magyar, a külső, ezt meg eztől független, vagy ettől különböző világ között, ami óriás. Én, én, én elszámolom, hogy ez a szomorú. Most nem, tényleg nem, nem annyira a, a, a választási eredmények, meg, meg, hanem hanem hogy, hogy ilyenek leszünk, hogy, hogy Magyarországon. És ez, ez egy kicsit hajaz arra, amivel kezdtem, hogy, hogy hogyan beszél egy, egy magyar választási újságíróval, vagy hogyan nem mer beszélni. milyen utasításokat a központon, nagykával. Hát nagyon szépen köszönöm a helyzetbeszámolót, hogy a helyzetértékelés, vagy a nem tudom micsodát. Előbb-utóbb szerintem személyesen találkozunk rádióban sokával, amikor szeptemberben. No csak. Hát én jár, Nagy szabadságot igen, ki? igen, én a jövő héttől nem vagyok. Hm. Így döntöttem. Csokolom. Jó, hát. Te mikor leszel erre Te mikor leszel erre felé? Én jövő szerdán hazamegyek egy hétre. Na, hát én csütörtökig vagyok, aztán hétfőtől megint. Tehát péntek, szombat, vasárnap nem vagyok, de szerdán csütörtökön is hétfőn igen. Akkor egyeztessünk. Jó. Nem is Gábor, hallottak? Nulla és Kívánok. Csak mi az, hogy az előzőköt, esetleg egyszer engem megválasztanák miniszterelnöknek. Én nem is itt miniszterben. Nagyon tetszik a stílusa. úgy egy van az egészt. felnőtt néz a kőkönyv rám. A reggeli hírek a 5 perc múlva lesz, 9 óra. Holnap nem lesz élő lebonyolítású kéfejancsi, azzal legközelebb, hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor csütörtökön találkozhatnak, majd pénteken, a jövő éten, kedden szerdán és csütörtökön, ha minden igaz, és aztán kereshetnek más műsort, amin mérgelődhetnek. Pénteken még beülök a stúdióba, és elkészül egy civilapályán, és azzal is legközelebb szeptembertől találkozhatnak. Meg tanultak pénzért mint, mint, a és 0636771161. Benneteket. Nézzük csak meg, mi volt a 80-as évek közepetáján. állján. nem ez Mondel címmel, ami azt hiszem, hogy az igazi sikert és az igazi összetartozást hozta. Ott is, ott is láttam az előbb, magasra fel. Ezek nem ma készültek, nagyon régi zászlók, kicsit szakadtak, de igazak. Ezek ügyegszerűen szeretnek. Ha nem telefonálnak, elköszönök. Ha telefonálnak, maradok. döntsékel. Derül az idő. Legalábbis itt a Sztregova utcában egyre több a szabad kék ég. Azt és 06 Han Ha nem telefonálnak, elindítom a záró zenét. Igen, többen telefonáltak olyanok, akik egy olyan fantasztikus estén voltak, mint a tegnapi, ami az este feldolgozását könnyíti, de végül is nagyobb jelentősége van annak, hogy olyan volt az este, sem, mint hogy hányan telefonálnak utána be. Én még dolgozom fel. 061489099 és hat egy, hogyha a telefonálások olyan számban érkeznek, akkor nem kell, hogy a Last Train Home ma befejeződjön a befejező győre, mai műsor, amennyiben nem hívnak, akkor ez itt a vége. Csütörtök 49, Lázár János 8, 49, 48, 8 óra György Benedek fél kilenc, Winter, Zsolt 9 óra, Ugi Attila, Péntek 48, Filipov fél 8. Navracsics, 8 karácsony, fél 9, bácska János, aztán civil alapján, aztán jön a hétvége, hétfőn nincs Keife Jancsi. Hát így ez a közeljövő, ha bármiről akarnak velem beszélni, akkor most már többet nem mondom, a telefonszámokat kívülről fújhatják, tapasztalni fogjuk mindannyian, hogy van-e bárkinek bármilyen közölni valója. Ha nem, köszönöm a figyelmüket a civil rádiónak és mindenkinek, aki ezt a mai műsort is lehetővé tette dörö.fialajánaskukac.gmail.com A többi most önöken múlik. Jó reggel. Jó reggel kívánok, Fiala úr! Én is nagyon jól éreztem magam a tegnap este. És most járom, hogyha nem lesz kejtelj, Janti, akkor nem ébredek föl reggel hét óra, hanem Jó tűn legalább alszom. És nem, nem kell korepetálásra se, se kell, mert ugye nyárban, most egy hetedikes, meg egy ötödikes korepetálok, matek, angol, meg, meg más dolgokat is, amiket nem tudnak. És akkor nagyon sokat olvasok. Most például a Pagani életét olvasom, hogy jó, jó sokat fogok pihelni a nyáron. Köszönöm szépen mindenről, tájékoztatta a hallgatóságot engem, és nagyon jó nyarat kívánok. Kettes orszáma. Van-e még bárki a folyosón? Senki? 82... Marcio Horminc. Lots of